Tehát az emberekben van egy stereotípia. legel, tehát neveltetés, fölnevelés. Tehát ezek a tetoválások például, amikin rajtam vannak, ez már ijasztó egyeseknek. Tehát, hogy van egy stereotípia, a gyerek sajnos alaplépésekbe van elbaszva. Erre úgy állt a nagyapám, hogy én ne legyek eltoszva. Tehát, hogy alapjába véve bekerül egy közösségbe, és akkor ott már van egy ilyen, neked ezt a szintet, ezt körhoznod, ez belefér a társadalmi mézébe, ez nem, így nem szabad. Anyát picsálják, mi az, hogy nem szabad, bazd meg. Tehát, hogy én már akkor már éreztem óvodába, hogy nem sokat jártam, hál' a jó hogy ott már egy ilyen mit tő, hogy hát mi az, hogy például mi az, hogy a, a gyerekeket megtanítják mondjuk, mert ezt így köl, Ki szerint köll úgy? Ki szerint a filozófia meg a, egyáltalán az egész élet kérdések sorozata? Miért? Mi jogból, Miért? Ez itt a nagy kérdés, hogy miért? És akkor állandóan erre kerestem a választ végeredményben már gyerekkorom óta, hogy miért kül nekem megfelelnem az óvónének, kurva anyját? Miért kül nekem megfelelnem az osztályba? Miért kül nekem megfelelni, hogy a többi gyerek közé beálljak, mint tömeg? Mi a fasznak? Azzal én előnyt kovácsolok, vagy mi az anyám picsája? Tehát, hogy mi a büdös kurva fasznak kül, nekem abu, előnyömre vál, válik az, vagy egyáltalán tovább visz. Tehát, ha jól megnézzük, félre különcként születtem. Úgy bújtam ki anyám picsájából, hogy már különc voltam. Tehát egyáltalán soha a jó büdös életbe nem akartam beilleszkedni. mindig is taszított. Kerestem mindig a kirívó személyiségeket, mindig a kirívást, és azt mindig mondták, majd jó van, ki Egyre nagyobb lázadó vagyok. Egyre jobban izzik a tűz. És ha itt vagyok pár nap múlva, betöltöm a 32. évet, egyre jobban tombol, nem hogy lenyugodna, még azt mondom, hogy ez, amit eddig csináltam, ez picsa pöcs. Hát ez, ez szunyok. Pöcs, ez még semmi, ez csak mutató. Most kezdődik a bartosizmus igazi korszaka, mikor valóban nem csak 10-20-30 legebronító, amikor bevágódhatok. Egy igazi polgár pukkaszt, mikor turran a lufi. Ez az igazi. Ez az életem ér, ez a büdzsé és amikor nekem nem okoz, nagyobb, nekem a legnagyobb örömöt az okozta a Garecánál is, mikor nagyba volt ezek ez a performanszok, -ok, meg amikor láttam kisebb közönség előtt, amikor a közönséget sokkoltam. Ezt látni lehet a pofágból. Legnagyobb gyönyörűség, legnagyobb élvezet, amikor a közönségné látom azt a sok. Ott. Amikor egyszer levannak, és a varec az egy jó ö, le, ö, ilyen tesztlemérés volt, nagyon sokakat sokkolt. Szinte hányjal kenegette a májamat, amikor fogták az emberek, és elmentek. Ezt nem bírják dolog. Tehát ez a sok, ez a sok mutatvány, a meghökkentés. is erre gyúrtam mindig.